Aldean guzieri ongi etorri bai Joko's kampoi manal dira. Eta egune horbiaza ariko girela olatza. Hori da, Atxal León uh, Guzieri, errok bian, meraz, prode bian ditugun bi euskal talde eta zariko gira, Bayona eta Miagitze, baitute aktualitatea aktualitate biek ere, uh, hasteuntan, eta hori aipatzeko gurekin ikin baitugu, gure usaiako, bizaleak, pol mendiburu, Bayona lehen eta San uh, Pagasu beho lehen dako, Atxal biak. Atxal León. Atxal Eta hori baino lehen, lehen partean, ariko gira, kanboz mintzatuko gira, honor mailan kanbo finalera eldu da, larumatuntan ariko da doinuan eroitzunen, Leonen kontra, eta hori ipatzeko, joko lari bat gurekin xabi astoi, atxaleon. Atxaleon. Eta horretara zetat dutzu eta zuen galderak egin ditzake zuela gure gomiter, 0-0-0-0 uh, batza makirat deituz gure Twitter kondua ere piztua dugu, diokoz Azpiko Maratxo Kampo. Uh, Hala, Kamporekin hasiko gire egan uh, bezala, uh, xabi astoi, oinu ari zira erruk eh, bian? Eta bai, oinu ari niz? <laughs> Bez ez zera dinduzu. Oitamak, oitamak. Oitamak, hain, jokatzen anduzu. Iduriz. Zoma demora? Zenbat, eh, oino? Oino somatukte? Oa, esto, kitiko, arte, ez dakit, ikusiko. Berroko jurtiakte, jokatzenan da ez? Alda bai, hor uh, iruspala hau, aski izanen da, pentsu. Ha, bat duzu idanik, iruspala segitzeko asmoa. Oa, uh, bigarren taldean eta dena, itan aldira gauzak bai. Zer, hor, uh, zire edo lehen taldean? Lenean. Zer post dira? ere zira? Uh, 2002. Ara, ustartze egin dilari. Kanbo finalean, uh, bazen aspaldi, kanbo finalean ez zela izan? Uh, uste uta uh, la urte edo bost urte gustaritzeren <coughs> kontra hituina nagoiitzen zen zen uh, bigarren chelian utzut dut duela la urte ageroste ah, bidego suo egoitu joan ziste Goiti joan hor herri uh, finalak uh, paste or, utzut go urte bai badubi urte herri finalian galtsinuela ta hor horrodugo uh, ara nola za urte zen akortena urte no suo <coughs> Badeia espedientzi uh, pixkat dugu, mm. taldea uh, biziki uh, gaztea zen uh, lehengo urteetan hor uh, badu bizpai urte uh, maila aurtan gineera, aurten ba, bai, untsartu diraeta pentsu dut uh, sartugira. gazteak hartu dute espedientziaeta horjau vale. egin uh, finalangidra. Untsa mm. aritu zirez delala gaiten duzu, eh, emaitzak begiratu ditugu jandezakegu. Eh, ah, erreski eh, ez zute partida da bat ere galdu mult shout shout mult shout lien lien satin bidira bat bigarneon aldiz uh, azken partidoan chez uh, gato uh, hilan bras bon lien enfin lien satin bigarrena aldiz bigarrenanko uh, bigarrenan itur sailtasunak certifeste <coughs> uh, akito akito eh gero uh, au ere kere uh, dira, betsendila c'est le lien tal de tant bi taldeetatik tactique uh, il roule en eta beraz, uh, maila, maila hobetzen da, eta gero ere baldintzak, eta eurria, eta piskat, Euria Eurria. Eurria izia, nahi zun At... guzia. Atxe manduzu, maila, bigarren uh, parte hortan maila gora zela bai? Bai, bai, bai, Tal... bai, ere bai, esk. Taldiak ta, ta uh, nuengoak ziren, berdin lehkukoak edo? Uh, lehkukoak, uh, baginua, nuen urunia baizik uh, euskal talde bezala, ta, besteak... Uh, León el ondi el ondi takoa keia batzuen fort. Urunia uh... izanik ja bazin utena. Lehen lehen utzon bai. Berdinketa hori. Bakera an urunian izanda izan zen. Mai... Ze gertatu za. Lehen baktean. SAS e, be uruniak partiduak egin zuen ta ara senta era megra gutxienez uh, bigarren bigarren uh, faseko emaitzak ditugu ikusi bena lehen fasean. Uh, Sashki balioko emaitzak uh, ziren antzu. Lehen fasean, bai, bizkin unxaritu gira, entxe gu asko, dioko eh, asko... Bizkin unxapaztuda, bai, lehen fasean bizkin unxaginen. Diferentzia ondia beste talde kiko, zinez apalagoziren? Nei balzu, uh, bai, zen zolt, zizkide talde... Fena, ez txarame... Apala, bai, bai... Apala... Fena, igotzen ziren, eta beraz, uh, bai... Hukainituzte zailtasun asko, gero bidarte ere, jausten da, orten eta mutxan egin dituen ere. Bidartaren kontra, urzuz, irurgoitaz sortzi pundu egin dituzuen? Bai, etxen... Bai, etxen, partitu edera egin dituen eta... Irurgoitaz sortzi zomaten, bat. Bai honak hartu du, esko iztapenean. Bergolek bat haki. Berba, transformation au lieu de Casablanca sous des nakchartsen mais bah il va mes cailles dans ma bille sous cela j'étais quand même aller oh la Bona, ez da... Nor da ostiko, mailea, Kambon? Mitu, jamutxo mitu. Jamutxo mitu, ez epoztuta nahi da, gibilean? Gibilean, bai. E, uh, ostion uh, e, errandu zu, uh, Xabi Astoi, ostion errandu zu, uh, ara esperientzia bilduzin utela, uh -huh. azken irukute hauetan, -ta. na nahi uh, du klubean ere, eh, azken irukute hauetan, -ta. miska bat bizkarrezuga atxekiduzula, ez da, laketa onderek izan? Uh, taldea, uh, badu bi urte taldea, pixkat behin dela. hor... Uh... Bai, Erremutxo mitu berrizinda eta izan dugu bilido hiru sartze, baina horokorki eta aldea berdina da eta idul, fin, ara, esperientzia hartu dugu, mm. untsa da. Trebatzaileak ere berdina dira? Trebatzaileak uh, orten uh, gibelekoa adlatu dugu eta entzineko aldiz, Michele Mosho uh, berdina dugu, badu hiru orte uh, Michele dira. Horrek mm. ere jokatzen uh, aldo uste zuzu edo ez bohurtzaz? Ez dakit, gai egan ez dakit, bai, Naidu egan ere, uh, gazteak ez direla igan, azken uhtagoetan, ez sobera, ezteko? Bai, bai gazteak igan dira ere, me... Uh, Baiz, batzu sahtu dira lehen taldean, batzuk esek ban, baina... Uh, Baiz, sahtu dira, bai, alere. Me horokozki uh, um, taldea berdinada. Eh, bai, galdera bat justuki, eh, lekuko gazteak zirezte in... Leku edo, in guru etakoak... Bai, bai, bai. Eh, Onok mailan, orain dik... Eh, Eriko taldeak gelditzen da? Ah, bai, bai... Uh, Itxasuak eta baditu zuen... Hori da, e? itxasu, luso, hainoa... Eh, Txipitik elgarreken zirezte batzu zu behar, ba? Bo, asko. Denak, eh, uh, kubian bai, bai, formatuak izan bai, zirezte? Asko, bai, kasik kasi denak, bai... Ongi elkar ezagutzen zuen... Bai, hire. Hmm. Horko, egia da ez dela itxasun ez dut uste baden uh, rugbit alderik, yes. ahinoan ez da, horko uh, jendeak, esko, eskolaera joiten dira, horko jendeak, jadanik, kanbora? Uh, asteko ahinoak badakit usaiaz, <coughs> eh, kanbora joiten dira. Bai, bai, uh, gero usutan ez tipikipitatik, usutan da Benjamin, Dominim hmm, bai, Mailan, bai, bai. gero ere uh, kanbon badira ere... Uh, eskolak eta beraz ireki uh, hartzen ditu ganderik uh, hartzen du kolegioak ta Ede, oro bai. eta beraz baun ara hortiketa ditan illa uh, tipi tipi tipi kas ber bainan uh... baia gastatik gainen ona bai bai biltzen duzu ere fiska bat inguruko herritakoia ja, eta e... gero ainoa adibes beti ainoa uh, gazteak, beti roubien ditilla comme on Vai. Eta ez uh, beste bait. nun baita Nun niteik beste aukera inuagendako bat Beste... Akshara, akshara, akshara, akshara, akshara, akshara, akshara, bai, bai, bai Bait grup beti ola, fen beti ola izan da? Vai, vai, oituras, bai, oituras, oituras. entzio dut ba Bada, kambo ispiritu bat edo... Istak ino lagetan alden... Kambo ispiritu bat edo... Izaiteko manera bat edo... Usu badituzten ortaxunak errokbit aldeak? Boa, istakit... Istakit beresiki... Bago kalariak direla. Huri, gendak du egiten. Ez da egia? Bateri, zer gai da. <laughs> eh, Xabi, beraz, uh, aurten, zuh gian urte kamonan kamon ez zirela. Beti denik? Aztapen, aztapenetik? Oita la urte. Oita la urte, taldean? Ta Amairu. Amairu urte, beraz. Bai. Bai. Ongi zautzun zu taldea. Gelditu gabe, ez ziraxekulan gelditu. Mm. Eh, ah, bai. Ez da berbara zagenaz ira? Uh, zagenaz adinez, ka... egin? Baina... Uh, adinez ere, kasik zagenaz, ah, bai. bai. Uh, bigira, lauru gehita sortzi da -da. Uh, surduzu, urte ditik. Mutara, iru. ira. Zor duzu, gehien urte jokatu kanbon, lehen ekipan? Bai. Ama iru urte, egin izdal, Bai, bai, bai. Hori guzti, egeiteko, haurten, uh, sasoin astapenean, hau uh, aintzin ikusten alazinuen, orako zerbait? Haurten, uh, bai, ira i, finali altzen alazela? Gero uh, dependi, acheté une sila acheté une souche achoya bon bosch le parti donc il coûte ni tout sou bada gero uh, betibernina rivatsila finaleritara bipartido voilà et le ortenal sila enfin esou sou riteen ortenigotengira edo o costine aléré bada egiteko, ba ilan doko be aiten dugu hala uh, esperentzak jiago badugu hori or, or, bai Arribidez, uh, entrenatzailek ezi zuete egin, sassoi uh, lastapenean, bora aurten, irabatzi behar dugu, higo behar gira atxalutuki. Ez ez, bat ere. No, batak higo... Beti behar gauzada, fina behar dira, arribatzen dira, bi partiduz, hor uh, uh, pasto gira laupundu Artzen dugu entxegu bat, azken nintuan edo edo zer eta Baina, bi, ateratzen final, gira. Final erretan bi aldiz duzu ez? Irra dugu bat eta berri bat. bat. Monforren bai. irabazten duzu bai, eta etxen berri Eta hori da, azken momentuan uh, kausik zendu zuen berri nuketa? Bai, bai, bai, bai, iru bai, bai, bai, uh, minutu uh, frelta ziren dola eta bai, drop bat da, giren bai, puntu bat izik bai, aintzina, eta ez egitu drop bat hor. Uh, Bai, iru minutu faltaz irena Ah, nahi, beste naz, kampo zinezten? Ez, ez, ez ginen kampo Zon bat ire bat izinuen Laupunduz Laupunduz, adorz, beraz, alare pasten, pasten zinezten bai. eh, me, Atxamaiten duzu, Monfor ekin adibidez zuen zue kontrariziren finalerditan final Monfor mm -hmm. ekin, ara, bat bestea, pasatzea berdin da edo, uh, edo zuek merezitu zuen Monfor, baino gehiagoz izte uh, Lehen partiduan hobekia uh, izan eh bai, ta ba inchat bon inchego vote kanse ni guté bon ara nta bigarena analyse ou quand tout satisfaction ndiakbay parti ou des règles indouté ta ezogo vidéo ikusteko antsego gazen edo ez starbitrock elle mailor tan ris Hor eh? ere, badira, ez daba idak arbitroekin ez da posibe. Hori denetan, ori... denetan. Eta ezeruk bi amak. Oh. Eh, Xabi, beraz, final erdia kontra eh, justu erabazten uh, duzue. Hala mm. ere, bigarren fase horretan, uh, reiten duzu gauzak tinkatu direla. Right. En, normala da, logiko da, zuek uh, <laughs> Nizut baietz, gero behez te batzuek berbaezezetz, bai, penchetut baietz, urte guzian ardu dugu puntu bat, beren bonus hmm. defensif de la Koori, urte guzian beren puntu bat ardu dugu, kampuan ah, bon, uh, galdugitugu partidu partidoak bi iru puntu bat, eta etxean aldiz, Erreztagoa izan gira, beraz, bai, pentsatze dut, emerezitik mm -hmm. bai. Mm Horrein, -hmm. bon, egun ahondia, larum atuntan izanen da, bai. Doni uh, Leonen kontra. Mm -hmm. uh, Leon, zer daki zuetan Leonetaz? Uh, Leon aritugida bializ orten eta bialagaldu itugu. Ah bo? bai. Etxean, argzu... Uh, gorri bat askifite eta... Zaitas, zaitasunakuken ditugu uh, asko horrekina. Eta han, bon, han dukatu da 2.2 edo lako zaitz. Talde edera da, haintzinen azkarra gira. Gibilan piskat gutio berba, haintzinen be, indartsoa gira, eta zailak gira mugiar azteko. Ikusi dugu, begidatuitugu lehonen maitzak, emaitzak mm -hmm. ez eh, da begirren ekoak ezin dituen, ez eh, mm -hmm. ziren, maitzain, hain hona, okus dut, begirren bukatu dute Bi lau egin motzuan. Begirren bukatu dute, Hai. bonforen gibiletik, duztu Bai, uh, gero ez Nikue atchamanout talde de xbat salat uh, enfin mon frère bon final héritant bon bai. ditugu, ba, s'il a chamanout kan dit ou mais nerezat Leon o bikisen une garneout sortant bah pentchatant logique ou de là Leon récitat bah a hortaigne o katuax reste hoye en combat en a une cinécourté Leon bah Leon a ritouira Baixo uh, urtero, uh, irudo la uxtes uh, Bden uh, urtean. Alors, ongi ezagutzen duzuen? batean. Bat, Jokolariak ere ongi zagutzi dituzue. Ba, bai, uh, urteros uh... gurutzatu hasieran. kanbon Gorria uh, fashortan uh, kamban gorria zandakosan, gorria. Ba, beti bersoa ke orsenuka hita da. Eta hori um, hori uh, goguan dutuen ezran uh, La, no, ege bantxa ere bada, la ere, horiekiko? Puh, ia egan ez sobera, finala bat da, da partidu bat, ez da, ege bantxarik edo ez, gauzgada irabaztea, finala irabazi bat da, galtzen bat duzu Galtzen bat duzu zutu bario, eh? <risa> Hara, eh? eh, nah, fea, <risa> gero ez da bortitza izan, ez da ere, uh, unxa kumeatzen gira yekinen. No, no, ez da erribantxarik ez. E justu, galdera berbat zozua da, benan partida mm. bakar batean jo da finala? Bai. Finala, da, beti. Do... beti. Beti. Mm. Doñe malelo hitzunan. Nola prestatu zuzu, eh, partida hori? Azte honu nola joan da? Hor egiten ditugu hiru euh, entrenamendu azte untan. Azte lehenan indugu Lachai. Indugu, uh, bai, uh, korrika indugu hogei uh, minutuz Lachai eta gero... Uh... Etirement tauron, or uh, atzo uh, entrenamenu normala, ta gero bihar estakit uh, entrenant sailak uh, seriginaraz, fin serigen edo gune uh, ohatan, mais uh, ouais, bien rel puis kat la shape enchudut, ah, la es... rumba ternisanik parti doit Oriya ne uste la shape son nagero estakite, uh, eso suela, lato... estu nikiten entrenamenu doa, ez Bai, hor, hiten ditugu biru, justu bat, bi Bai, bi hiten ditugu, me hor, uh, larun batez uh, jokatu yeah, liktadena, yeah. berak ba... Da, behar konzentratuak atxekitzeko, behar... ere, berako da? <coughs> ere, berak ba, me... fin, gehiago, nire ustez hiteko untxashte azkena, eta ostirara laxaiago, uh, larun batean untxai zaiteko. Pentsu bai. dut. Bye, bye. Eta atxekitzeko mentura zagega da final bat, ere, hainitz uh, buruan jokatuko da, atxekitzeko uh, tal, taldearen espiritua. Uh, bai, bai, hori da, pentsatzen, bai. Dorni banen eroitzu nain e, finala ordan ez aitea lehkunea utxuan, bai nabon Euskalegian, alare, mentura zuen dako bieki ba, ba, da? Bai, hori isu gok bai, bai, bai, ba, gero beti bat zuzugu gauza, e, gu dorni banen eroitzu nain gira, e, gure etzat pixkate gira. Leonen ondoan, uh, no jo mala da, Euskalegiangira mm. beraz uh, Bada zu pixkat gauza etxen izaita alere Ados, hola, hola bizi duzu? Nik eh, bai, besteak bai. izakit, nik bai Eta zaleak izanen dira uh, kanbotik, joanen da? Bait, pentsatzen dut bai, da autobus bat ina dena, ah, bai? gero uh, ba ere eta gero bait, pentsatzen dut bai zarek, inen dutera Le... Pasatu nahi zegoen kanbotik, ez dut ikusi mugimendu ahondirik, banderola edo, badira? dira? On orme hilangira, ez dugu ginen, banderolak, ez Finala, finala, No, me ados gira, me alere ez da topa malauaren finala ere. O, xavi, ongi ulertzeko, bon, finala hiru da? Bostetan boste boste da. Bostetan bai bai da, hiru agetan bat. Be, o, eko, ta da, hiru bat. Bostetan da, promosioan horrekoa. Hora, promosioan horrekoa, eta horrez uste du. Ez, da Cap Breton Bai, hori da, eta gero zuek beraz. Euh, Leon enkontre eh, xerkulan hirabazten baduzue, eta desiratzen de dugu irabaztea biztan dena. Bago kere. Zer euh, da ondorioa? Andorioa? Andorioa, beh, uh, igaita ingira, federal hiru horretara. Orpazten bagila. Ah, federal Iru, uh, dola... Izan asiste, ya denik, Federal Iruan, kamon? Ba, du, uh, ugei urte, ugei bat urte. Ez, ez dakit... Ugei bat urte. Ala ere, uh, partida importantabada, kamoren dako? Ba, ba, bai, da bai. Azken ba, urte tako importantena? Horri, sigur, bai. Eho, be, uh, azken ugei urte tako importantena, sigur, bai. Hala, presua bat duzue, priskabat? Ba, presua ez, ez da gero ere, ez Sobera presio, uh, sartzen bazira beldujarekin uh, ez da onere. Ez, Federal iruan uh, irurai gaite mazizte, nahi dokan uh, beste zerbait dela, beste bidai batzu dira, mm -hmm. beste aintzinkondua da, seugaze, uh, presda, kanbo, federal iruan diokatzeko? Hori ez dakit, deia darun uh, batean irabaz ezagun, eta gero Hai. ikusiko. Uh, ez duzua ipatu? Uh, edo uh, or, uh, presidenteak, edo eh uh, sa mejor eh uh, gugdugun gau da finala yo eta gero irabe sta madrugun en fin algún en fin el dos de noche andaba soch es du uh, uh, ez gure artean uh, sentala ere kanbo berriz... beris altia federali dura ez da ez da ez da ez da gastati pieno yo dran ahora no gero uh, Ez dugu uh, ortaz mintzatzen, uh, bidegunero, ere, uh, iten dugu gure sashoia, bukatuko dugu, eta gero eldu dena. Ez dugu, dugu den sashoia, nikusiko ah, dugu, es... dugu, dugu nola den, nola pasten den. Gero ah, yeah. bideaien aldetik, ez da bortzaz, uh, orten bat zen, gire ah, ah, barko osedona, hagi ah, ah, nah, nah, suru elgarrikin. Orten Euskal Herriko taldeko. Bai, bai, derbi hain ez. Hori or, mm. gehitu nahi nuen hain zuzen, uh, diastik igudiren taldeak, honor sailean zirenak zuek bezala, Sempere eta Bardose, Ashko engibilidi eh? da bai, eta bardoset childcatzen bai. alda oinu bueno, bai no, bai childcatzen alda childcateko santzak baritu irausten badu baino beki bajdoze, o, eta champerek bukatzen du 8 garren ez da bategaiski ahalbidi hontan federali 3 urtan ez be edo dona parte u baino ainzinago dira mm -hmm. Eta Galtzen mani duzue bukatu da edo bada hori lehiaketak segitzen dugu? Er, lehiaketak segitzen dugu, bat dugu Franziako txapelketa eta xertzen gira euh, 32. final horietan eta hori euh, bihira azte maitugu, hor igotzen gira beraz. Euh final zorzi denetan ba, atentzean hori da? Bai, zorzi edo lorren, men hori dut zorzi Eta orduan edo eh, dolar bai, mm. bi partida. Oua, ez dakit nola den, me... bataila arg, guztea. Ez da agas, agas bukatua ora ino. Ez, ez, ez, behirabazte madugu ere ez da bukatua. Hori da, ideala izango zen, irabaztea laru hori Eta gero, gero ba... ikustea franziako txapelketan mm. nola giren, bai, sigur. Irabazte, irabazte madu zuen, ala ere sigur ikut bai, bai, bai. bai. da, ikutzen zizte. Hori bai, Hori irabaztea da. Eta irabazte madu zuen eta irabazte madu zuen Txapelketa, edo bai emantzagun Bai Leku bat libratuko da beste Ahori gero ez dakit bat eren dagoetan Ahori ez dakit Baina bai Biak egite mani maituzte kanboko karikak ka apaindua kizaran dira Orduan bai Agian entzuten gaituzte zen, eduriz bate apaindua Tambaionako pestutako ideki durain nire? Hor, kasu, gakoak igorriko Gain dira, egan behar da ere, bigarren taldea, finalean dugula ere Ez la rumba tombant on do dira finalean. Alors, mais tant n'en contrait. Euh c'est une talée, ce qui se dit. Il y a un euh marchanda quand bon Dari, bai, bere zirik gabe, menturaz, baina zuzkitzen ziren ostean menturaz pagatzen du azken urteetako errigulartasun hori edo? Bai, pentsatzen bai. O quero gainera en jukaleria esku gutu goxtena, o xekere ara sorituak badiz larik bai? renesagun lao edo bostauritu, lao edo edo bost, zauritu, lau edo, lau edo bost Ereserbatik higotzen e, direnak e, baute maila... Horrekera ah, egiten orreker, batean, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Justo, Kintze, zein da zuru uste kalitatea ondiena? Zertan egiten aldo zuen diferentzia, leonen kontrako finalean. Leonen kontra, da, dugu bai, mugimendu joko bat, ariak ez dutena pentsu dut, pizua gira, indertso gira, baina pizua gira, eta gu aldiz... E, Ara, mea go, gehioko hirik aiten dugu, beraz gure diokoa, ditzateke... Zagit e, be, baloia, dioskatzea... Zagitik, baina... Baloia dioskatzea... Albezain bat? Bai, aldu ezin bat. Gainera, be, strategia hona egindu zuz eta manatu duzu eguzki aste guziko? Azkenean. <laughs> <laughs> Azkenean, bai, goitatzen ginoen. <laughs> Ez, ja, izaiten aldu bere importantzia ere? Bai, bai, bai, shur, bai, shur, bai, jetz, bai. Gainera... Uh, Jukarariak guk gazteak ditugu eta Leonen aldiz pixkat zaktzen dira ira Ogero ez du dausak nahi, eh, me... Baina jokatzen alda, da. Bai, bai, bai. jokatzen alda bai. pavionblen, eh, zarainagusian Ebe, Xabi Aztoi, uh, Minesker, gurekin izanik. Minesker, zuheri. Biztan dena, Xantzaon, larumateko, ea irabazten sure. titulua eta ben ortean federalean, beste guziekin, no, beste tropa guziekin, aiz eta batzu behantziko dira federalelea irutik, ikusi e behar uh, da. Aipatzen da, aipatzen ginen, sartu entzin polekin, menturaz, federaletako bat izango zela, eta, ma daak zuzera baita orteaz? Uh, federaletan ez dakit non apazten den, bakit uh, xerri eta horner uh, maileetan egiten den egiten dutela, uh, Grandak itean edo ez dakitua egizu gauza lodi horiak Eskualde <laughs> bergian <gibli> Hori uh, <gibli> uh, uh, uh, uh, da, nahi dute iduriz hori allatun koto baske lan Teixagertzen da Eta idur zegi nahi dute gauza lodiago bat bon, Piskat domaia da, pentsu dut Gero federaletan ez dakit nona pastenden bat ere Kusiko dugu honora ba, ondoko Betiber gauza da urte ero allatzen da Eta hilabetik bestera ere allatzen da bat zutam Beraz Nik uzikonda na bastandena. egokitzen zireste zuek berdin du. Ba, suo autouri begira zuei gutzen ira. Ba, uno bispaido urtas 12 palo urtas arikoda xabiea kama meras. Berba gutu berba gile uzikiko. bataz bestekoa. Ba, chapela ekarrieuskaleridata pikainalitzateke, eh? Horri gizira. Bai, espero dugu bai. Ox ez zaite ez da ez da. Bai, bai, ba du bai bai. Bai, oh, bai, lanumatamada le bouclier. Eh. Bai, bai, beti. Bai. Beste bat. Ados. Beraz bi berbara horretan eh. bon, Zira hui ez gira Berbalau Igarrentaldean Badu bere bidea egiteko eh, Eta oino zituko kondatzen gazteak Eta berbara finalean dira Ba nah? nah? itugu leka ah. deo Kanboren urtea horretan <laughs> <Kambole>, Ikusiko <laughs> iku berbara dena galko dugu ere Berbara eh? <laughs> Lash, dena <tana>, lartu matan Lashai Lashai <laughs> Azteko, mire esker, xabi unha dinik, eh, bo, Janik golesmenak egindu zuen bidarenako, baina justu tira bazibardu zuen larun batuntan, alde gaitan gero atropa hori segitzeko eh, Egon gurekin, zenta bigaren partean, oinu errukbia zaregira, baina zuek baino gaizkiago diren bitaldekin. Bit, bit, bit, bit <laughs>